Vegyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfely Jancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt, amely üzenőfizetként is működik. A szokásos négyes, négyesben nincs más leosztás, Csider, bakács Pion és Fiala János. Az emberek általában nem úgy szoktak beszélgetni, hogy felvetnek témákat, hozzátérve, hogy ez egy teljesen természetelenes közeg, hiszen leszámítva, amikor mi adásban vagyunk, mi sohasva találkozunk így négyesben. Ez igaz. Menjünk haza? Ne. Ugye a történetek, amivel előjövünk, azok kvázi példabeszédek. Jó szó a példabeszéd? Mm, igen, igen. Mert megpróbálunk valamit értelmezni, és a példabeszédek értelmezése az izgalmas. Teljesen szélsőséges értelmezések vannak. Például, hogyha a mai magyar valóságot nézem, én, engem a kereszténység izgat, és egészen elképesztő értelmezéseket látok a magyar kereszténységre vonatkozóan. Mondja ki a lehetőségeket, ezt, hogy, hogy akartok kezdeni? <kül> Mondja hm. <kül> Jó, hát én... Kíváncsi vagyok, hogy melyikből lesz példabeszéd nekem. Uff. Elvileg mindegyikből az kéne, hogy legyen. Persze, csak ijesztő. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az X-en korábban Twitter. Azt írta, hogy miszerint az izraeli válogatott felcsútó játszhatja a hazai válogatott mérkőzéseit, mert mit, amiket egyébként Izraelben játszana, Orbán a bejegyzésében többek között arról is ír, hogy a magyar jobboldalt antiszemitázó liberálisok örökre hallgassanak el. A liberálisok, akik régóta hazug módon antiszemitizmusra vádolják a magyar jobboldalt, jobban tennék, ha mostantól kezdve örökre hallgatnának. Tudom, hogy sokaknak a künyöké jön ki. Zsidónak születtem. Engem ez a szerencse vagy pehért megfelelő rész aláhuzandó. Értek már antiszemét a megjegyzések. Most abból adódóan, imáron az esemény mögött vagyunk, hogy Magyarországon játszották azt a mérkőzést, amit egyébként Izraelben játszottak volna, de a közismert okok miatt ott nem játszhatták, és ezért itt játszották. Én most már, mint liberális, ami nem tudom, hogy mit jelent, nem tudom, hogy van olyan, hogy a liberálisok által észrevett, meg a nem liberálisok által észrevett antiszemitizmus, de most tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy miután itt játszották ez a mérkőzést, ez most akkor azt mutatja, hogy Magyarország nem lehet antiszemita. Nem, nem. hogy a magyar jobb oldal nem lehet Magyar oldal, igen, Mert, mert, mert hogy legalább annyira homályos az, hogy, mert a hogy a mit jelentett a magyar szemiták? Hát, hát, én nagyon ajánlom nekik. Ez lehet. egy fokozatosság, nem tudom, hogy mennyire vettétek észre. A... Zászlóra van tűzve a kormány részéről a hazajel, szó, szerint a zsidók számára Európa már nem biztonságos, Magyarország viszont igen. És ezt valójában nem a, a kormány saját szócsövén, vagy szócsövein keresztül mondja el, hanem kimondatja a zsidóság képviselőivel, Uh, én nem tudom megítélni, mert engem soha nem ért uh, antiszemita atrocitás, uh, én nem vagyok zsidó. Elnézést, áruljátok el nekem, antiszemita atrocitás csak zsidókat érhet? Nem. Tehát azt kérdezem tőletek, hogy egyébként az emberek véletlen nem zsidóznak le olyanokat, akik nem zsidók. Mert ugye, ha engem leantiszemitáznak, akkor baj van, mert én nem mondhatom azt, hogy nem vagyok zsidó. De van közöttetek olyan, akit lezsidóztak, miközben nem zsidó? Bocsánat, Bocsát, igen. Bocs... Bocsánat, a, a kuruc színfon, én, aki én, nem én vagyok, zsidó, vagyok zsidó, igen. mint zsidó szereplek. Igen, én meg van, a, van egy ilyen lista. mivel Van egy ilyen lista. Hát a Dumámmal van. Mala, van. A, a international nem? zsidó, IJDB-t, <laughs> kéne volt egy, beírtál egy, egy volt? beírtál egy beírtál egy Izdb, azt hiszem, vagy MZDB címmel, mint Igen. az IMDB, nyilván arra Igen. játszottak rá, és akkor be el be a, a kis böngyésztésába, <gül> hogy Fiala János, keresés, Fiala János, zsidó. zsidó. Oké, Fibos én egy Settek, jött ember Magyarországon egyébként zsidónak lenni nem jó. Vagy jó. Vagy most azt követően, hogy játszott az izraeli válogatott, itt most minden más de Magyarországon máj zsidónak lenni, mint mondjuk Szlovákiában. Csak, hogy nem menjek messzire. Ezt fogalmam. Szlovákiában hogy lehet gyújtani? Ez egy jó választ. Ne, Oké, okay, akkor azt már rújjátok el nekem. Figyelj, attól biztos, az biztos, hogy attól, mert itt játszik az izraeli válogatott egy mérkőzést, amit ismert okok miatt nem játszott otthon, ettől Uh, még nem lehet azt mondani, hogy ne lenne uh, antiszemitizmus Magyarországon, vagy ne lenne antiszemitizmus a jobb oldalon. Uh, de itt sem ez történik, hanem azt, hogy a baloldal elvesztette a nem tudom milyen jogát arra, igen. Orbán Balázs szerint, hogy antiszemitizmussal vádolja itt itt a jobb oldalon. Igen. Egyébként Semmi azt, köze egymáshoz a kettőnek, de... hogy az velem, velem van abban, mint egy ilyen örök gyerekkel, hogy engem egyébként a történetben legalább annyira érdekelne, hogy hogy a került ide ez a mérkőzés? Figyelj, hát. Tehát a zsidók azt mondták, hogy Netanyog... valaki felvállal bennünket, akikkel játszunk. Az... Nem, Tanya meg Orbán jobban van. Igen, én szóval azt szerintem is. És ha már. Milyen ha... szinten kell intézni? Miért, milyen szinten kellene intézni? Azt hittem, hogy ez valami futballszövetség, tehát ez nem. Bocsánat, nem tudtam ti, akkor többet tudtok. Hát az új, de hogyha már virág a legnagyobb ma meg Orbánnál vagyunk. Azért én Majd mondom, hogy mit szeretnék Fifa Csatlakozz, tarts magadon. A hét egyik legundarítóbb fogalma volt, de nem biztos, mert azért van. Tiszteltük, hogy ma november 15-e szerda van, és nem sok perc van. Azt, azt mondta a főnök, vagy mindegy, hogy Budapest nem lesznek minigázák. És kérdéletek, én járom az utcát. Ez mondta? de, ezt mondta, ez halagy, de nem szabad Mini Minigáza, igen, ezt Budapestről ezt nem lesz mondta. minigáza. Lassan mondom, hogy mindenki nem, itt nem lesz lakossági minigáza. Nem lesz Hocsia minigáza. Jöjjjel <hállt> epperek meg, mit tudom, Elnézést lefordítod magyarra? Igen, nagyon érdekes. Ha, eh, picit belegondoltam, mert annyira unom az életet, hogy amit beszélnek mások, abban belegondolok és Ebben hasonlítunk egy. És egyrészről szörnyű a palesztin nép sorsa, tudjátok miért? Mert iszlám testvéreik nem fogadják be őket. Tehát Egyiptom, Jordánia, sötő mondanám végig, le vannak zárva kapuk. A, a, a palesztinok olyanok, mint nálunk a cigányok, csak nekem nem szabad cigányozni, mert rosszul végzem. Tehát egyrésztről a palesztin népnek van egy sorsa. De nyilvánvalóan ez, ez a minigáza nem a paleszt, azokról a palesztinokról szól, akik gázában élnek kb. 3 millió ember, hanem annak a kommunikációs stratégiának felel meg, hogy gyűlöljük az idegeneket, nem fogjuk beengedni őket, nálunk béke, biztonság, nincs antiszemita tüntetés. Egyébként nagyon ügyesen be is tiltottak minden palesztin. Azt a melletti... Tű, nem, Magyarországon. Azt az Igen. minek a szinonimát? Ja, jó. A minigáza? Ezt is, ezt a metaforát nem nagyon nem, merem érteni. A, nem, az az érdekes, hogy nem lehet érteni, de akkor is érti, ha valaki hülye. Ja, persze, hát És hülye. akkor megérti. De hát nálunk, nálunk nem lesz... De teljesen hülye, aki azt hiszi, hogy ebből adódóan csak a metróalagutak lesznek, és nem lesznek más alagutak. Tehát aki ezt így fordítja, az hülye. Igen, nálunk BK bé, biztonság. Béke biztonság. Gondolom ez az üzenetértéke. Ez. Csak a mini, a mini szó, a, a, a mini gáza, azt akkor, na mindegy. Az nem tetszett. Hát Budapesten majdnem annyian élnek, mint Palesztina. Tehát, hogyha véletlen engem a jövőben, nem csak vele gondoltam abban, mit mondtam. Tehát, hogyha a jövőben bárkit antiszemét a támadás ér, akkor az azért nem Uh, veheti fel emiatt a kesztyűt, mert hogy egyébként itt játszott az izraeli válogatott, és akkor itt egyébként búvó nem lehet antiszemitizmus. Igen, nem pontosan egyébként. Igen. Tessék? Szerintem nem pontosan egyébként. Szerintem erről sem, erről sem erről a, a, erről a mondat szóval. nem erre való. Amíg maradkozik. 20 mondod, át is megy a jelentése. De szerintem ez a dolognak a lényege. Nem érdekes, hogy értelmileg sehogy se lehet összekötni a dolgot, hanem közölni kell valamit a végtelen lehetszerűsített népnek, hogy figyelj, én, meg, én megvédelek. Mondjuk Jó, rendben van, édelek. ti szerintetek nem. A mondatát így hangzik, a liberálisok, akik régóta hazug módon antiszemitizmussal vádolják a magyar jobboldalt, jobban tennék, a mostantól kezdve örökre hallgatnának. Ti liberálisok vagytok? Mondjátok el, ugye én van nem. ez a mondás, én ez a beírtak nem. már mindenféle könyvbe, nem akarom nem. rosszat mondani, melyik költünk. Melyik költünk? Melyik költünk írta az, hogy már mindenféle könyvbe? Mit tudom én. Nem begyen költő. Ja Istenem, most akkor majd meg kell <gül> lefog tenni a kurtás, mert jó, mondjátok meg, hogy kire milyen jelző van, téged milyen jelzőkkel illetnek, milyen örök jelzőid vannak, Csidör? Vannak egyáltalán? Biztos, biztos, hogy... Én születésönnél van. fogva arrogáns vagyok például. Ezt azóta kaptam meg, hogy dolgozom. Mikor gyerek, a, voltam, a nem mondtam. gyerek voltam, akkor krakéler voltam. Egy az, hogy nem... krakéler, azt nem is értettem. Azt meg kellett külön kérdeznem. Tehát azt mondták, hogy krakéler vagyok, és először nem értettem, hogy az micsoda. Tehát nem tudtam eldönteni, hogy jó -e vagy sem. Ugye a szóképet néztem, krakéler meg hát az eseményt, aminek kapcsán mondták, és akkor azt gondoltam, hogy ez nem jó. Ti milyen jelzőkkel bírtok? Na, segítsetek rá. Le vagyok sokkal, vagy nem itt eszembe, hogy ki írta ezt. Hát most majd mindjárt visszasokkolat téged, csak megnézem. Ott a mesters és intelligencia ne aggódj. Jó, mondjuk az egyetemen is azt tanították, hogy nem megtanulni kell, hanem azt tudni, hogy hol találod meg a megoldást. Nem akartok válaszolni? Jó, enge, hát engem, én, én iszákos, drogos... Uh, Kostolányi Dezső. Beírtak engem mindenféle könyve könyve. Be. Igen, így is gondoltam, csak nem akartam rosszat mondani. Igen. Mint egy én az érettségin is a Csokona Ivitez Mihály életét mondtam el Balassi Bálinti helyett. És nem Ők igen, én nem. Nem válaszolni a kérdésemmel? No? Hát már elkezdtem. Én amikor tanítottam az újságíró iskolában, ez régen történt, az az egyik csoport ilyen sajtó megjelenések alapján azt vizsgálta, hogy hány nőt dugok meg, és hogy ilyen csélcsap természetem van. A másik csoport pedig, hogy mekkora buzi vagyok. Hmm. Tulajdonképpen van átjárás a kettő között, hisz biszex, hmm. ugye, de mostanában alkoholista, drogos, az hülye. Hmm. Nem lényeges. Engem, engem néha csidernak, néha bakácsnak, néha fialának hívnak. Te <gül> jártál <a> <gül> Nem, hát én is voltam már mindenhol, tehát meg mindenféle. De én is voltam, igen, voltam... Tolva. Uh, a ja, zsidó. Bocs, elfelejtel. Hát, ezt nem tudom, nem tudom, amivel Jó, jó, minden voltam, persze. Nekem egyszer egy teljesen szürreális történetem volt Győrben, teljesen véletlen, és értettem, rólam beszéltek. Volt egy három vagy négy ember, és arról beszéltek, hogy volt egy pali, aki mondta ezt a hajráemeszt, de ezt konkrétan ez egy Woody Allen film volt, ez Győr fő utcája volt ott a promenádon, és meghallottam, és oda mentem hozzájuk, és mondtam, hogy róla beszélgetnek, és amit hallottam az alapján, amit mondanak, az nem igaz. Nem viccelek, elővettem a személyigazolványomat, mert nem akarták elhinni, hogy én vagyok a fiam a és amikor elmondtam, hogy a történet iről szólak hogy hülye vagyok, én ehhez nem értek, és folytatták azt a történetet velem kapcsolatban, amit ők sokkal jobban tudtak, mint én, és én nagyjából úgy éreztem magam, mint tényleg egy olyan ember, aki most egy filmben van, és egy filmben nem játszott túl a szerepünket. És csak arra felmondom, hogy végül is a bakács is lehet egy nőket <kül> buzik. Egy dolog eszembe jutott még, bocsánat, a, az antiszemitizmus vágyának szele az, az tud okozni az embernek fájdalmat. Tehát, hogy engem szellentettek már meg ezen, ennek vágyával, a, nagyon fura módon, amiért aztán a, később négy szemközbocsánatot is kértek, de hogy... A, szóval tud rosszul esni az embernek, hogyha alaptalanul vádolják mert Akkor is el nem zsidó? De, Akkor, jaj, is, hogyha antiszemitizmus is. Igen, ja, igen, igen, igen, igen, igen. Most a mi, alap, oldalt, mi, mi alapján vádoltak? egy is ez az egész. nem, teljesen tölös, Teljes, teljes katyvás, teljes örület. De hogy semmit, csak, csak annyi, hogy az is az egy nagyon fura érzés. Az egy nagyon fura érzés. Csak azt akartam mondani, hogy a, a, a vád maga az egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, és uh, biztos vagyok benne, hogy a, a, a Fideszen belül uh, kevés, mármint uh, a kormány és a parlamenten belül kevés, hanem nulla uh, antiszemita embert uh, találnék. E a külön véleményű. Nagyon nagyon finoman fogalmaztam. Nagyon. A... Már túlságosan. Igen. Már meg ne sért, Nem fogok. Nem fogok, de hogy, hogy... Szóval tud esni rosszul ez a része. Ti tisztában vagytok azzal, hogy a bennetek lévő előítélet, ha van bennetek előítélet, de szerintem az mindenki, mindenki. van. Az mindenki honnan van? van? Én mostanában pont ezen gondolkodtam, hogy rettenetes hosszú folyamat volt, hogy, és most már ezt hála Istennek mondhatom, hogy a négereket, direkt így mondom, ugyanolyan embernek tartsam, mint a fehér vagy a Mi szólt És rájöttem, mi szólt ellen. Hát a tapasztalás egy csomó minden, meg találkozott. Most négetek. hány éves, hogy? Amikor... 64, mire leépült ez az előítéletesség, de, a de hány éves korodban volt? A lényeg, hogy gyerekkorom óta kezdődött, a Tamás bátyak kezdődik. Nagyon érdekes a sportnak a szerepe, Mondjuk nem magamról beszélek, nagyon érdekes Fradi B-közép szerepe abban, hogy hogyan viseli el a Fradit, amiben hát rengeteg színes bőrű játékos van, és innentől. Ugye ilyenkor azért van egy kis kupola, amibe be lehet húzódni, és azt lehet mondani, hogy Jóti kivételek vagytok, a mi zsidónk, a, a mi játékosai. De most már tényleg azt gondolom, hogy. hogy Ö, teljesen mindegy, hogy Nelson mandela milyen volt a, a bőrszíne. De ez hosszú út volt, azért hosszú kapásból azt gondoltam, hogy gyorsan futnak, de matek, matekost azt, azt nem találok. Én Kanadában voltam egyszer egy olyan társaságban, ott laktam, ahol mindenki homoszexuális volt, és ezt mint újdonság elmeséltem az anyámnak, aki felvilágosult nő volt, vagy legalábbis én azt hittem, hogy egy felvilágosult nő mondta, hogy futva meneküljek, mert meg fognak erőszakolni. Soha nem fogom elfelejteni. Nem menekültem el, és nem erőszakoltak meg, és amikor hazajöttem, akkor nem szembesítettem anyámat ezzel, de nagyon mélyen bennem maradt. És valószínűleg az anyám, akiben nagyon ellentmondásos viszonyom volt, de még így is volt valami olyan tisztelet az anyám iránt, amiért ezt a beszélgetést nem kezdtem el, mert ott annak valami, tehát az valahogy nagyon rosszul végződött volna. Tehát nem, nem, ami... csak előítéletes voltál. <gül> hogy én voltam előítéletes. Igen. Vissza. <gül> De könnyebb. Maradjunk akkor ennyiben. Ez körülbelül egy ilyen játék. Tehát, hogy, hogy mindenkinek van mindennel szemben előítélete, és mindenkinek van velem szemben is előítélete. Ezeken uralkodni elképesztő sok munkába kerül, és ellenben ám ugyanakkor, de viszont nagyon fontos munkának gondolom. A, enélkül, a tulajdonság nélkül, egyrészt az előítéletek tulajdonsága és lehetősége nélkül az ember valószínűleg nem nagyon élte volna túl az evolúciót, ahogy ennek való uralása nélkül sem. Tehát, hogy ez egy nagyon vékony egyensúly szerintem, amit, amit érdemes megtartani meg elolvasni az Alportnak az Előítélet című könyvet, ami úgy kezdődik, hogy Tunéziába vagy hol beül egy taxiba, és a taxis, hogy viszik, látja, hogy ott ülnek a porba ezek a tunéziaiak, és mondja, hogy ezek olyan mérhetetlenül lusták, egész nap csak ülnek, meg szotíznak, és akkor megy tovább a taxi, ott meg <gül> egy építkezés van. Ezek, ezek meg iszonyú kevés pénzért elvállalnak mindenféle munkát, és igen, az előítéletességhez nem kell tényanyag, vagy nem. tapasztalati anyag. Egy tapasztalati anyag sem. Ha, igen. A, nem kellene zsidók. Kellnek az igen, az nagyon az pontosan igen. mondod, igen. igen. Tehát a, el, mi a, volt ez a kutatás? Nagyon igen nem is már régen. igen. A pirézekig. <laughs> igen, Igen. Pirézek a, pirézek hát a madaros homofóbokhoz valójában... meg nem kellenek uh, nem ilyen az mit jelent az, hogy nem ilyet évejelő? Hát, a homofób értelemben mondjuk, ezt tisztázzuk. Hát ugye, hogy mondom, ő mondom, ő mondom. a férfi, férfi a családot talál. Ja. hogy ez. a klasszikért, Aha. vagy hogy mi a konzervatív de, értelemben, a, nem tudom. Azért a homofóbok mögött ott áll Freud. Dr. Freud, aki és az elszúlás elmélet és stb. Kétségtelenül érthetetlen, hogy valaki hogy homofób, amikor valószínűen egy meleg pont egy homofóbot nem akar majd megdugni. Nem valószínű. Nem is homofóbot, hanem egy... Ennek ellenére... Egy heterosexuális. Ez igen, bocsánat. Egy heteroszexuális. Igen. Ennek ellenére ez a dőkitörés az valami tudatalatiba elrejtett érzelmeket és dolgokat. Igen, én el tudom a homofóbról, hogy még nem próbálta ki. Egy, a, a, sőt, ám ugyanakkor, de azonban pont, hogy de. -e? Na, itt négyen, férfiak a, és nők. Vagy. És, Ez a és vagy. vagy legalábbis annak a, kinéző entitások. A, mindannyian Igen. felnőttünk valamilyen formában, és mindannyian a, a, megtapasztaltuk kisebb-nagyobb mértékben a saját. A, a, a, a, nemi érésünknek bizonyos fázisait és annak kíváncsiságait a, minden dolgával együtt, a, és erről nagyon keveset beszél általában a társadalom, és ott nagyon sok szorongás ki tud alakulni. Igen. Olyan ismerkedések, meg olyan a, a, nem tudom, találkozások miatt, amikor nagyon furák, és nem beszélünk róla, és ez nagyon könnyen a, bezárja ezt a, ezt a skatuját, és nagyon könnyű a, vagy hát nem is, bocsánat, nagyon nehéz ettől aztán megszabadulni, mert minden elzáródik a, abban az adott fejben, és nem akar vele szembesülni, nem is akar róla beszélni, és ezért nem is, a, tehát hogy a, aki a rárakódott előítélet, az már nagyon nehezen kiírtható onnan, vagy nagyon nehezen igen. módosítható. Igen, igen. À, nagyon rossz a kérdés, de nagyon egyszerűen így lehet föltenni. Nektek van viszonyotok a gyermekvédelmi törvényhez? A konkrét gyermekvényem. Hát admi nálunk van, igen. Mármint a a pedofil és a, a, az LMBTQ és a, a fóliázás, és erre gondolunk. Hát mindaz, ennek az elmúlt időben a következményeit láttuk ebben a következmények nélküli országban, amit Fritz hát Tamás mondott. De persze, az, van, akkor Fritz csomó, Tamástól kérdezzük meg, hogy a, a csomó része nem következmény. Csomó része mi, ha nem következmény. Igen. Az Ungár Péter, az mi, ha nem következmény, és Fritz Tamás mi, nem következmény. Igen. Maga szegény. Van, van a törvényhez a, a viszonyom, Csomó mindennel nem értek egyet. Hogy kerülhet az Elsimon abban a helyzetben, hogy helyesli, és ez szerintem a legpozitívabb kognitív diszonácia. Ma is megszavazná, de rossz az értelmezése. Ezt kezdett tudom, véletlenül jöttem rá, néztem az Elsimont, meg a Vinyánszkit, meg ilyesmi, és komolyan munka után voltam, tehát teljesen tisztán, arra gondoltam, be vagyok tépvel, Tényleg döbbenetes élmény volt, mert néztem és rájöttem, hogy én ezeket ezt láttam, ezt a jelenetet. De melyiket? Kézzel, Milos Hormann tűz van babám. Ez az a film. Ugye a tűz van babámban az történik, hogy föl akarnak köszönteni egy tűzoltót, de mire fölköszöntik, ellopják a dobozból. És, a, a, és tulajdonképpen mielőtt elment volna, Miros volna megcsinálta a szocializmus tökéletes báják, vagy nem is tudom, hogy hogy lehet fordítani. Jön föl, Elsimon a lépcsőn, és körülbelül 200 ember tapsol. A... 400 Egészen, 400. Egészen dermesztő volt. Dermesztő. Arra gondoltam, egyrészt, hogy értelmeznem kéne a helyzetet, mert be vagyok állva. Az a 400, az Mind ellenzéki, aki azért tapsolt, hogy végre így üse. Az a 400 az mind kormánypárti, aki azért tapsolt. Tulajdonképpen a tapsolók között nem lehet különbséget tenni. Nem is biztos, hogy kell. Ahogy a, a, a tűz van babám bulián, az ott lévő tömeg, az egyöntetően homogén hülye. Ahogy itt a, a, a színház. A, a, a dolog, mert ez egy film, vágás, képzeljétek, lemondottam, így állsz ki! azt a. És letérdel, Csák Jánost kö De el fog de ez egy másik történet. Én nem Szerintem ezt kérdeztem. ez, ugyan, ez, nem, ez egy, nem, ez egyáltalán nem ugyanaz. A kérdés az, megszavazná, de rossz az értelmezése. Minek rossz, Tehát hol van itt, hol, ahol a part szakad? Minek rossz az értelmezése? Nem tudom, mert ezt nem, fejt, nem fejtette ki, hogy melyik passzusát értelmezni másként. Egy körtőtől azért ne várjunk el teljesen értelmes beszédet és gondolatokat. De itt nem egy passzusról volt szó, <gül> szó itt most a jogszabály <gül> szelleméről volt szó. A szelleme az ebből a szempontból akár olyan, mint a sólyonféle, ez az alkotmány szelleme. Tehát, hogy a gyermek védelemünknek a szellemébe hogyan eshetett hasra, kellő szóképzavarral elsimol László. Hm? Csider. Ez a, hát kicsit nem nézett oda, vagy kicsit nem uh, figyelt oda, és aztán már is uh, az esett egy olyan törvény uh, szövegben, ami, a, aminek ő uh, ugye uh, nem áldozata a saját törvényének, hanem a saját uh, törvényének, az értelmezésének uh, uh, áldozata, szerint legalábbis. De ki értelmezte? A miniszter? Ez, ezt... Hát, vagy aki szólt, hogy ki kell a faszit? Igen. Ezt a törvényt sokan értelmezik, és sokan sokféleképpen értelmezik. Hát mert ez a legnagyobb baj ezzel a törvényvel. a legtöbb egyiként. ponton, vagy hogy egy, egy csomó a ponton gumi. Tehát csomó ponton értelmez, gumi, és ez a törvénynél a nem... Kedvencem a kedvencem a vesző hiba. Igen igen igen, igen, igen, igen. Az csodálatos, tehát hogy... Jesus! Ez hogy az, nem emlékszem pontosan a mondatra. De ugye az értelmezés de, megváltozik. Öröktön, mint, mint a királynőt megölni, én nem én kell félnetek, jó lesz. Igen. Ha mindenki, az mindenki az egyetért, az én nem ellenzem. Igen. Ebben a mondatban ugye eredetileg nincsen vesző, és ezt azért küldték így, mert hogy így pontosan kétféleképpen lehet értelmezni. Meg is lehet ölni a királynőt meg nagyon félelmet, és is megölni a királynőt. Tehát, hogy uh, ugyanez uh, volt a törvény szövegében, nem emlékszem már pontosan, hogy mi volt a mondat, uh, amire a kiadó, vagyis a terjesztő, a megbüntetett terjesztőnek a jogászai hívták fel a figyelmet, és ezzel mentek bíróságra. Azt most nem tudom, hogy éppen, a, hogy áll a bírósági ügy, mert ugye őket 12 millió forintra Igen. büntették, a elképesztő pénzbüntetés. A... Ugye, ezt érdemli a lira. A lira? lira. Mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezemben van, Udvaros Dorottya, Nemzeti Színház. Az hogy van? Ott konsekvencia nélkül lehet egyébként részleteket felolvasni, vagy mesét felolvasni a Labrisz hollapján a Nemzeti színészének? Én ezt nem értem. Én nem akarok az Udvaros Dorottyának rosszot. És a fóta, lehet a, a közoktatásban tanítani akkor? Azért, azért, azért. De most nem ott tartunk, most ott tartunk, Mi hogy udvaros Dorottya, a nemzeti, mert ugye egyébként egy magán színház, hiszen az is felvetődött, hogy ez az egész WordPress fotó, ha egyébként... Olvassa fel ezt a, e... a, a Labris egy 5 uh -huh. uh -huh. Igen. Uh, a nemzeti színház színésznője. A, nagyon egyszer, a nemzet a válasz, színész, válasz, emlékezetem szerint. A, a válasz, a 18, Legalábbis arra emlékszem, hogy ott 18 az. éves elmúlt a a színésznő 18 éves elmúlt mind a, az összes résztvevő, aki ennek a projektnek a, a bármilyen segédletében dolgozott, és 18 éves elmúltak mindazok, akik ezeket a videókat megtekintik erre a kormányválasza az, hogy ők a gyerekeket védik, a felnőttek azt amit akarnak. De hol van a garancia arra néz, hogy csak felnőttek? Sehol, sehol nincsen. Reputáncia. Hol van az a Vidniánszki, aki egyébként Ezért az, az, az udvaros törvény. dorottyának, Ezért bár most éppen, éppen nincsen túl jó formában, de hol van az a uh, Vidniánszki, aki azt mondja az udvaros dorottyának, hogy nono, -no, no, no És hol vannak azok a, azok a, a nem tudom, alkalmazottak, akik az összes filmet, az összes színházi darabot, az összes uh, kiállítást, ami Magyarországon megnyitott, és nyitva van, és nyitva lenni fog, és hol vannak azok az ellenőrök, akik minden lírát, minden librit, minden egyéb más centivel kihúzva lemérnek. De az összeset, ne csak azt az egyet, én akarom tudni, hogy melyik libri hány méterre van a legközelebbi templomtól, és melyik, lib melyik lira hány Azért méterre van. a durodóra, ez, ez a keresztes mozgalomnak a virága. Hogyha én nagyon komolyan kezdem beszélni, beszéltem. Hát nagyon nagyon őszinte. hogy Igen. föl fogják állítani a házmesterrendszert. Már készül. Annak az Ez. Ez. felesége, aki vagyok. Azért méri Ez távolságot, a ah, Ez. Azért tángyos vagyok. Azért tángyos az, amikor ez az ember hazamegy és elmeséli, akkor nem mondja neki este azt, hogy én elválok tőled, Pista. És azt kérdez az illető, hogy miért válsz el tőlem, Mari? Ne hülye vagy, Pista. <laughs> ne hát, hülye, hülye vagy, vagy pista. pista. Mert nem érted. És akkor igen. azt kérdezi a Pista, hogy ez az összes bűnöm? És akkor azt mondja, Mari, igen, Pista, ez. És azt fogja mondani Pista, hogy de Mari, sose csaltalak meg, rendben felneveltük a gyerekeinket, jó férjed voltam, nem bántottalak, elláttalak mindennel. Mi bajod van? csak az, az, azt mondja, az, most vagy szóst! És én azt érzem, és egyebek között erre utaltam a példabeszéd meg az egész világhoz való viszonyulásomban, hogy de ebben a bakás sokkal jobb biztos, mint én. Hogy az a kérdés, hogy mi van akkor, amikor a példabeszéd ereje Egyszer csak, hát mi erre a jó szó? A korábbiakhoz képest, tehát az ember elmondja a példabeszédet, és akkor a, a nép, akinek elmondja, érti, és, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy érti, és ennek megfelelően viselkedik, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy ennek megfelelően viselkedik, hiszen ezt nem lehet egyenként követni. Aztán eljön egy pillanat, 2023. november 15, amikor az ember azt érzi, hogy a példabeszéde, a szó szoros értelmében pusztába kiáltott szó. És olyan, mint egy ilyen oszlopos simeon, hogy itt a szóképzavart növeljem, beszél a nagy pusztába, ő azt gondolja, hogy okos dolgokat, de teljesen. Tehát olyan, mintha úgy elmennének mellette, beszél, Istenem. Zákson tipikus. Ha az igaztáljalak a pusztába kiáltott szó, az egy keresztelő Szent János, hogy azért van jelentősége, mert megölték. Azért az... Van következménye annak, amit igen, mondott? Igen, Ez volt, igen, Tehát ha senki lett volna, akkor, akkor a salóma a nincs. A, a példabesz... Jézus dettó csak mondta. Ja, Jézus <gül> igen, igen. Tehát nem értelmetlen a példabeszéd attól, hogy nincs felvevő közege a proféciának. És aki mondja a példabeszédet, neki kell azzal törődnie, hogy a példabeszéde úgy tűnik legalábbis, mintha egy ilyen ködbe veszne már a beszéde közben, miközben korábban nem ezt érezte? Hát Jónás mérhetetlenül felháborodott, hogy hiába beszélt Ninive-be étnappal éve, még a tök is elszáradt a feje fölül a, a, a napsütésben. Tehát ő azért frusztrált volt, de nagyon érdekes Babics, hogy... Ö, az fantasztikus, hogy fölugrik abba a pozícióba, hogy de szegény Jónás nem látta néni egész lakosságát, mert voltak kilencen. Ezt, tényleg ezt a szám, nyilván szimbolikus a szám, de tehát kevesen, Igen. de voltak. A, a, a dúro, dú, dúraféle hatás bizonyos szempontból nekem szimpatikus, mert ahogy mondom, végül tolja az egész országot a nyilas állapotok felé, és a, a, a minél rosszabb, annál jobb logikája szerint gondolom, hogy akkor jó, ez ki fog virágozni. Tehát az íz, amikor a Miben, pont... Miben? Miben? Miben? Miben lett kivégezve a, az első mond? durába folytották bele... Vashegyi gyarjbe folytották bele, Csák Jánosnak egyébként elege volt. Ilyen az, a Van ennek jelentősége? Szótt, hát hát Dúró Dóra volt a gyilkos fegyver szerintem. Igen, kb. és a Csák az eszköz, volt. Az eszköz. Hát igen, Ez hát, az úgy tetszik. És a, a, a, ha lehet hinni a szóvaszének, akkor a Vashegyi volt a, az ok. Azt kérdezem a... főletek, hogy... Bocsát... Bocsánat, Demeter Szilárdnak a Csák János szemében, hogyha ez mondjuk ez problémát jelentett, ami a Magyar Nemzeti Múzeumnál történt, a Demeter Szilárd nagyobb védségeket követel a kormány szempontjából, és... Nem történik soha. De kell az... nekünk ezzel törődni, mert Aha. ugye legutóbb egy műsorban beszélgetve én azt vetettem föl, hogy nekem az lenne a dolgom, hogy ezt megkérdezem, a Csák János talált, miért kell nekünk itt ülni négyen és találgatni, oda megyek valakihez, mint hogy egyébként, ha magamon találok valamit, akkor elmegyek orvoshoz, remélhetőleg, ha szemészeti problémám van, akkor nem bőrgyógyászhoz megyek, vagy a bőrgyógyász Neked válaszolna Csák János? Nem, Igen, nem az, ez a, kérdés, az a kérdés. Az a kérdés, hogy azért, miért nem tudom. Tehát ahogy én egyébként előbb-utóbb csak el tudok jutni egy bőrgyógyászhoz, ha másképpen nem, akkor fizetek érte. Fölívom Csák János, tudjátok mit? Azt mondom neki, nem nyilatkozik nekem. Rendben van, mennyit fizessek neki? Mint magánminiszter. Hogy így, így, így, így nyilatkozik nekem, és akkor én azt így ízé, közzé tenném, hogy mennyi, a, mennyi ennek az ára. Hát hogy veszi a bátorságot magának bárki, mi? De egyébként ez a mondat már nem bír jelentőséggel. Négyen beszélgetünk valamiről, amit egyébként a legegyszerűbb lenne valakitől megkérdezni, aki persze attól még hazudhatna. De ehhez képest igen. mi négyen itt, a szurkáljuk a ködöt a legkülönbözőbb témákban. Hát, mert így könnyebb egy országot vezetni? De most úgy tűnik, mintha ennek ilyen világtrendje lenne. Egyeképp világtrendje van, igen. igen. Tehát, hogy az a világan, amiben én annak vége, csak én még nem haltam meg. Ez a világ, ez a világ elmesélt történetekből áll, nem tényekből. Az a, <gül> vagy legalábbis tényeknek látszó dolgokból. Tehát, hogy itt, itt elmesélt történetek vannak, itt bemutatott képek vannak, itt kreált a életek, és kreált uh, valóságok. A sajtó egyáltalán ebből a szempontból még létezik, hiszen betagozódik uh, a Telex, uh, az Index, a Magyar Nemzet, Ungár Péter podcastja mellé, miközben az egyik sajtó, a másik pedig hát mégse az, ma már egyébként de facto az. Ha, hát figyelj, az, erről már beszéltünk, de nagyon de átalakulóban ilyen, van de ez a történet. Ez pontosan csak egy bizonyos, része, egy bizonyos része még a Telexnek is meg még a partizánnak is, meg, meg az egyéb ilyen dolgoknak saj, egy bizonyos része sajtó a szó klasszikus értelmében. Uh, nagyon, nagyon, nagyon kevés már, viszont a szó klasszikus értelmében kizárólag sajtónak nevezhető termék, tehát hogy ez, a, ez már nagyon eltoródott egy egészen Sajtól más irányba. A sajtó az egy foglalkozás volt? De igazából az van, hogy ahonnan indult ez a történet, tehát hogy nem én, Rákóczi Ferenc a, a szabadságharc ideje alatt, ezt vissza mi sajtótörténetnek hívjuk, küldözgette a kis hírleveleket tulajdonképpen mint amiket most uh, már szinte minden portál küldöz. Tehát, hogy ez történt, ez a sajtónak a gyökere. A ahhoz képest már az, amit te csinálsz, az, hogy ültél egy mikrofon előtt az három háromned részében, az Rákóczi Ferenc föltennek kezét, tehát hogy lenne sajtó. Tehát, hogy uh, uh, érted? Szóval uh, ez egy értem, nagyon változó értem dolog. És értem és nem értem, mert... Igen? Közben, közben viszont uh, a sajtóval <kül> szemben támasztott elvárások, vagy legalábbis azok az elvárások, amiket eddig a sajtóval szemben elvártak, azok az elvárások már sokkal kevésbé okay. érvényesek. akkor mondjátok meg, hogy mikor fog ugyanez bekövetkezni az orvostudományal, bár tulajdonképpen a Covid kapcsán félig meddig már bekövetkezett. Be, igen. Tehát mikor lesz az, amikor a kuruzslók fölén emelkednek az orvosoknak? Volt ilyen, meg, Ez meg lesz kérdés, is ilyen. Mert tehát, mert hogy, mondjuk azt, meg hogy a, vannak a, helyek, bocsánat, hát, vannak a helyek, a ahol van ilyen. Erre a szintre. De tényleg, amikor a fiatal mindig azt mondja, hogy majd hozzá témát, aztán álljon el, de bocsánat, van ilyen hely a Földön, ahol a fiatal többet ér. Tudod is, mondtak. Csökkent az infláció. Hát jó, hát. Szorítsd meg a kezem! Csökkent az infláció! 9,9 az is kétszázegyes, az is a rágulás az élelmiszeriparban. Igen, igen. És lenyomják, és tudod, miért mondják? Mert egészen addig még nem kiabáltam, nekem is bemegy az agyamba. Persze, Persze, hogy bemegy. Igazából az van, hogy már nem kell. Tehát a, a, a közgazdaságtan, azt hittem, hogy az, az olyan, mint a matematika. Semmi. Az orvoslás sem az, hát nézd meg a, az orvoslásba vetett hitet a COVID idején. Tehát, hogy beszéltem? Igen, pont ezért mondom, hogy nem, nem kell olyan sok. Olyan én azt mondom, sok. hogy itt van, a, a, a tűz van, babám, az. Azt mondtad, hogy ez volt, Igen. Ez egy egészen kiváló példa. Igen, az nagy. Uh, Ungár Péter meghirdette a saját Facebook oldalán a mostani beszélgetésünkhöz képest talán 24-48 órával korábbi beszélgetési szombathelyen Elsimor Lászlóval, aki egyébként megmondta, hogy senkinek nem nyilatkozik. Igen. Ez a beszélgetés helyen történt, tehát vagy 13-án, vagy 14-én, mire ezt látni fogják, már nagyjából egy héttel leszünk ezután. Ide elment a 444.hu valahol valami helyről fölvette azt, ahogy egyébként beszélgetett Ungár Péter Elsimor Lászlóval, miközben egyébként saját jogán is megpróbált uh, interjút készíteni Elsimor Lászlóval, aki azt mondta, hogy megmondtam, hogy a témában nem nyilatkozom. Igen. És akkor azt gondoltam, hogy ez valójában egy színházi előadás, Igen, ami, amit a Honpola is azt hitte egy ideig, hogy a népszabadság megszüntetése az egy ilyen látványpégség. Most arra kíváncsiak, hogy az emberek olyan reagálnak, és amikor ezt megcsinálták, akkor utána egyszer csak azt mondják, hogy mindenki álljon vissza, mint egy filmforgatásnál. Ez az egész csak vicc. Olyan az El Simon, mint aki egyébként megjátsza a sértődöttet, Miközben ott ül Ungár Péterrel szemben, és arról beszélget vele, próbálna meg vele így beszélgetni, hogy egyébként Ungár Péter anyukája, aki neki egyébként szellemi mentora, nevezett Schmidt Mária, mondta neki, hogy egyébként ő ne üljön le Ungár Péterrel, aki egyébként ugye nem más, mint Schmidt Máriának a fia, akivel egyébként nagy valószínűséggel, ha nem is az Adria partján, de Elsimo László ö, más ingatlanokban is találkozhatott, de ő úgy gondolta, hogy mégiscsak leül, és ezzel tulajdonképpen, hát nem is tudom, hogy Csák Jánosnak mondott ellent, vagy a, képes volt a Schmidt Mária ö, mentorán, tehát a saját mentorának ellent mondani, de ez valamilyen szükségesnek tartott elmondani. Tulajdonképpen az egészben volt, az egésznek volt egy kamaszos bája, és azt érezte az ember, hogy ezek így ebben a formában teljesen komolyan vehetetlen. Persze, hogy ott. Szennyis, infantilisek. Igen, persze. Miközben egyébként persze, ott 400 ember tapsolt meg, az egész de, olyan, mintha valami komoly dolog persze, Mert Én azt gondolnám, meg, hogy a Nemzeti Múzeum főigazgatójának ez egy komoly dolog, de amikor ott ül helyen. most emiatt ment el szombathelyre, azért ez nem két méterre van, és akkor elmondja azt, hogy egyébként az anyukája mit mondott, aki -e, és akkor azt gondolom, hogy gyerekek, ne. Ahogy apám mondta, annak ide játszunk, vagy hülyeskedünk. Szóval ez így komolyan vehet. Hány darab, hány darab múzeumigazgatót tudunk felsorolni a, a, a, a békeidős szocializmusból, teszem azt a 70-es évektől? Bereczki. Igen. Antal én, József. igen Volt. A is később ismer. Beke. Beke. Igen. Beke. Igen. Beke. Tehát voltak értelmezhető főre. Voltak, igen. De egész más volt az acéli rendszer, mint ez. Jó, azért kérdezem, tehát hogy szeretnék valami ellentétet, vagy ellenpontot, vagy, vagy, viszont, vagy egyezést, viszont, vagy nem viszont, keresni. Viszont az általunk említettek, hogyha nem tévedek nagyon nagyot, akkor, akkor tulajdonképpen nem úgy jöppentek a, a, a, a múzeum uh -huh. igazgatóságba, mint ahogy az a bizonyos helytartóakban, ez... a bizonyos ittvallásban, uh, uh -huh. hanem... Uh, hanem, hát így vagy úgy, de szakemberei voltak a, a, okay. a professziójuknak. Igen. Igen. Igen. Igen, igen. igen, igen, igen. És azért az nem lényeg nyilván. Igen, igen, nem mindegy. Igen. De, de, de értitek, hogy amikor a Demeter Szilárd lesz a Petőfi irodalmi Múzeum igazgatója, innentől már lehet tudni a sztorit. Hát biztos, hogy jól hogy a srác meg mit tudom én, hármasra felel filozófiából, nem érdekel, de értele, de, hát érdekel, de említi, fiamtokból... ki volt az elődje, gondolj bele, Prőle Gergely. A Prőle egy kicsit magasabbra teszel, mint Demeter Szire. De hát ő sem múzeumégözgató. Múzeum, múzeum már már senki, nem? De hogy nem de is múzeológus, múzeológus tehát erre gondol a Jó, a jó csak meg, azt mondom, meg, hogy meg a Prőle-Mell a világi vezetője. Evangelikus nem? Vagy evangelikus. Ilyen, ilyen. Értelmes a, embernek tartom. Na én is nagyon, de hogy. De mert nem. Pedig ő is szerintem. Hogy szerintem aha, is, a, szerintem is nagyon értelmes. Aha, is, a, most kicsodak? Nem akarok meggyőzni? De, de, de, de hogy értelmes. De mert igen. A, Tudod, az ilyen álpankoktól hányok mentem. a legjobban, mint amit ő előad. Jön Erdéből, jön ebben a mocskos. Hát, fú, most nagyon felháborítottál, Banyek. De, De folytassuk. Most mit Leírul, az Leíró, leírólag jegyeztem meg. Azt mondjuk, hogy nem hülye? Vagy hát, mi az, hogy értelmes? Hát, én, én a Tibor uh, szavaira reagáltam, amit ja, reagál, leírólag? Igazadjúan reagálhatsz. Egy kérdést csinál, tehát ugye apról ez egy egészen kiváló példakültem is neki esemest hogy ugye végig az első évon közben rá és tényleg? Igen, visszaírt nagyon röviden. És um, És hát múltkor egy tévéfelvétel folyamán sikerült egy ilyen körben ülnem azzal a személyel, aki akkor egy sorozat keretében őt kiírtotta. Ó, mm. oh, ezt uh, Bolton Szakácsárpád. Szakács Árpád, és akkor igen. mondtam neki, hogy hát ez itt ez egy meglehetősen gyilkos következetességgel lett kicsinálva, és hát, hogy mondta, hogy irónia, és akkor mondtam, hogy hát lehet, akkor ez gyilkos irónia. Én ezekhez nem értek. Tehát bennem határozottan lett egy vágy arra nézve, hogy üljek le Szakács Árpáddal, és beszéljük meg, hogy ami annak idején, a, nem tudom már, magyar időkben, vagy akkor magyar volt, idő. megjelent, hogy az egyébként hogyan történt. És nagyon sajnáltam, hogy Dúró Dóra kommunikációs főnöke lemondatta duró Dórával azt az interjút, amit én csináltam volna vele, mert duró Dóra, ha végignébb a Facebookot, akkor következetesen 6 vagy 8 alkalommal írt a Facebookon arról, mire egyébként eljutottunk Oda Csák, János eh, kirugta, vagy én? eltávolította az első, El miközben a sajtónak nevezett ATV-ben, a szülősi Györgyi, amikor mondta a dúró Dóra, hogy egyébként már nincs kiállítás, akkor először a szülősi Györgyi azt hitt, hogy most akkor sikerült a dúró Dúrának betiltania, mert én nem volt tisztában az, no. hogy ennek november 5-én egyébként vége volt. Igen, igen, igen. Tehát közben a sajtó valami olyan felháborító, és nem nézték meg, tehát egész egyszerűen én az beszéget <gül> beszélgetés után néztem meg, Ugye az is felmerült, a Bolgárnál arról beszéltek, hogy vajon Dúró-Dúra ott volt a Le lehetett meg, ott voltak a fényképek. Igen. Tehát maga a sajtó egyébként. A sajtónak nevezett emberek gyakorlatilag egy személyben válnak ilyen kerekasztalnál, mint mi. Mert egészen elvesztik sajtó jellegüket. Bolgár György, aki valamikor újságíró Igen. volt, és most nem tudom, micsoda. Egy kerekasztal. Egy kommentár a saját maga kommentár kerekasztalja, akinek egyébként semmás nem kellett volna csinálnia, mint utána néznie. Munka. Nem lehet megspórolni. Egészen elképesztő. De közben azt veszem észre, hogy működik. M működik. Működik, igen. Tehát nincsen daraböltsek, De... és a, Ugye annak idején volt, és ezt szerintem a Fidesz... <gül> hát nem mondom, hogy zseniálisan csinálj meg, mert mindig lehettem szídva, mert azt mondják, hogy ez pozitív. Amikor arról volt szó, hogy ellen van, ugye, ugye ebben a műsorban a külügy kapcsán. Mm. én azt gondolom, hogy a mi mediatizált társadalmunk, ahogy a sajtóval bánnak, ahogy a kommunikációval bánnak, az maga a zavarosban való halászás Persze. És kitalálták ezt, és olyan tökére vitték, Persze. hogy arra szavak nincsenek. A, a zavarosban halászás, és ezáltal nagyon zavarnak az ő keltése. Abszolút. Így, Ez... így, így, így, így, így, így, Bocsánat, szeretnék egy vágást. Nagyon, nagyon, nagyon kell. Akkor menjél kiszmísérni. De, de a mikrofon, mikrofon. Na, nem fog miattad megállni, tehát nem tudja, mire visszajössz, vége van a műsornak. Azért van igaz a, a Rogánnak, vagy az Orbán Viktornak, vagy nem tudom, hogy ki, mert ugye sajnos a Perspektíva kérdése az nagyon lényeges. Tehát én, ahol dolgozom, és ö, csomagokat rakunk egy raktérben, ott azért az átmegy. Tehát az, hogy az értelmiség mindig azt gondolja, hogy világító toronyként beszórja mások tudatát, és ezáltal segíti, irányítja őket, ez egyre kevésbé van. Tehát most nézd meg a mi nézettségünket, és... Ö, Mit tudom én? Valami nagyon durva, pasira gondol, influencerre. Tehát de ott akkor a pocson, de edina? még mondatokba fogalmaz, lejjebb menjünk, még lejjebb. Nekem elég jelent van. <gül> Jó, csak mondom az, hogy, hogy, hogy, hogy a szerepünket elvesztettük, és nem is tudunk átvinni üzeneteket. De például, amikor ö, dolgozunk, akkor a Munkatársaim. Hűha, románcikát, búzázsiró, vagy És a gyűlölet az segít a munkában, megpörget, és minden átjön. Közös nevező. Nagyon érdekes volt, is. hogy ö, ö, a palesztina szó az úgy általában nem szerepelt munka közben, mert csak most, hogy a háború. <gül> Igen. És, és tényleg nem, a, a, a káosz azáltal válik teljesen, hogy a Thunberg is megszól a ügyben, ügyben, és már nem a klímaválság a kérdés, és érted, ez mind rácsapódik. A legbiztosabb, hogy mindenkit utálni kell. Tehát az, abból baj nem lehet, ugye? Abból baj nem lehet, igen. Tehát egy, egy, a, nagyon érdekes, mert a szeretet is ugyanilyen logika szerint próbál működni, hogy próbálj meg mindenkit szeretni, és azáltal megváltoztatod az életed. Ilyen reklámszövegeket tudok olvasni, meg profétáknál is. Jó, de szemben azzal, amit mondasz, bár amit mondasz az teljes mértékben igaz, úgy tűnik, hogy egy szűkebb körnek azért vagyunk még valamiféle világítótornya. A kérdés az, hogy nekünk egyébként, és nyitott ajtokon dörömbölsz, mennyire kell foglalkoznunk azon, hogy sokkal több embernek is lehetnénk világítótornya, hazudnék, ha tagadnám, hogy nem foglalkoztat, de már nem frusztrál annyira, mint hónapokkal ezelőtt. De kétségtelen tény, hogy nem dob föl. Elárulok egy titulszt, de, de tényleg csak nektek, képzeljétek, megint csinálok egy gerilla marketinget. És az a dolognak a lényege, hogy az, akit több százezren néznek, át tudom én -e úgy baszni, hogy nem veszi észre. mert ha nem veszi észre, nem tudja, kiről van szó, érted? Akkor, tehát már nem én mondom, mert alkalmatlan iszákos drogos, stb., hanem én, aki nem is vagyok, Őt befolyásolom úgy, hogy észre se veszik. Hoppá! Nem hmm. tudom, miről van szó, én csak azt tudom, hogy Kovács Kokó István indul az Ök Ökölvívó Szövetség elnökség. A magyar? Igen. Igen. Hát, És az van teremtő. bennem, hogy Kovács Kokó István, aki egyébként szakkommentátori szerepet tölt be az RTL Starbox szívű műsorában, az alkalmatlan arra hogy egyébként komolyan vehető helyen ő elnök legyen. Aki egyébként a box megcsúfolásában ilyen mértékben vállal szerepet, aki asszisztál ahhoz, hogy de, de a box megcsúfolása de volna? Pont ez az útja. Győzik, jó döntést hozott. Tehát egybe Fradi béközepes közepes azért leköpi a cigányt. Érted, majd a régi gondolkodása módhoz. De nem, mert szinte minden alkalommal kirohan. Nagyon olyan. jó példa a, a, a győzőképen, éppen te Zsoltól beszéltem erről, nevezetesen az, hogy valamelyik, mondtam, Bruce Willis filmben van az, amikor ki akarnak vele tolni, nem b mondom, és ugye kirakják mesztelenül, és egy hordóra vizét raknak kör, és az van Harlemben ráírva, vagy utálom a négereket, és aki talán a személyen eljögtön is behozza, és azt mondja, hogy itt ilyen felirattal azért nem célirányos kint lenni, győzike, már nem tudom melyik műsorban, a millió közül elmondta, hogy bipoláris, tehát az a helyzet, hogy én a győzikére, mint egy betegemberre nézek. Akivel tehát a bet egy betegemberrel így értek. A, a győzike jelentősége megkötése. a Körtisznél van. De a kötésznek a... azt, azt kell látnia, hogy egy betegembernek nem esünk neki. De milyen szépen csinálta az, hogy hát a győzike beteg, de én, de én is fideszes vagyok. Tehát a, a mondat második része Én nem láttam a körtiszben azt, hogy kö... ő betes. Nem, ő azt mondta, hogy én is a fideszek drukkolok. Tehát... Ért, értem, de, nem, de nem, azt nem vette figyelembe, és, és Kovács Kokó István pedig az egészre tesz, valószínűleg Némi Gázsiért, amit én egyébként abszolút teljesen elhagy az, amivel ő a saját sportágát hagyja megcsúfolni, teljesen alkalmas. Mennyiben teszi alkalmassá a hogy ő legyen az Örülés Szövetség elnöke? Hát külön alkalmassá nem teszi. Nem, a bakács de... mondta azt, hogy ez az útja. Hát ez Nem, az... nem, nem, nem, nem. érdemes egy kicsit messzebb. miért van, Miért? Ez miért ez bocsánat, mert nagyon durva a mai nap. Jálkoból <laughs> kül, külügyminiszter lett. Ezt tudod? Persze. Figyelj! Azért, mert együtt focizunk a terembe, mondja a külügyménysztereket a történelemből, Kissinger-től De mi történt a SCR-tól? Alkalmatlan a szereple, de nem kell, mert a szerepet az maga a központ alakítja. És te a három testőr valamelyikével találkoztál, vagy mi történt az arcoddal? Ja nem, ugye képzeld, én régi használok, ilyen klasszikus... Igen. És állandóan elvágom magam, és kérdeztem... ez nem kicsi, ez nagyon vérezhetett. Igen. És akkor valaki Andrán emiatt piszkált, hogy miért csinálod ezt, és akkor mondtam, hogy a stigmatizáció fontos. Én akkor azt szoktam kérdezni, miért borott fel a szemedet? <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> uh, szóval, hogy szerintem egyet érdemes uh, átrelépni ettől a történettől. Uh, ha nem csal az emlékem, akkor Kovács Kokó István a karrierjét uh, Magyarországon az RTL klubnak Köszönheti az elejétől fogva. Tehát, hogy ők. Már a profitagy. Igen. igen. Ők közvetítették a meccseit, ők indították be a Felix Promors. Tehát talán ilyen igen. Így, nem tudom, ilyen ilyennel. És indítottá... Ez benne meg megy, Kostulányi meg nem. Ja. Így jutott el. <síl> Bocsánat. <síl> nyomjad tovább. Kérdezik, leszúrtad most. Is komos, az az. Az, hogy ilyesmi az esetben? Az embernek ilyenek a barátai. Húsével ezelőttről. Nem tudom, hol Ott tartottál. Hogy az RTL-nek köszönhet, a mennyi, jelenek, mindent köszönhet kovács, poko, mennyi mindent köszönhet az RTL-nek. Tehát, hogy úgy mondom ezt, hogy nem láttam egyetlen starbucks sem. Én elég megengedő vagyok a Thressel meg a Bulvárral szemben. A, néhol még... A olyan nagyon ritkán élvezője is, mert miért ne kapcsolódhatna ki az agyam szombat este 8 órakor teljesen, úgyhogy egy másodpercig ne kelljen rajta hát Azért, mert Sem. közben olyan dolgokat látsz, amiben számodra fontos Igen. emberek alázzák magukat. Nekem egyik se fontos. Tehát, hogy, szóval, hogy, De nem tudhatod, hogy egyszer egy fontos ember is feltűnik ott neked, és akkor azt mondod, amikor meglátod a csiddát, hogy Jézus Mária, hogy kerül ez ide, Beruhanok és kiszedem onnan. Boxszor. A Riz Levente Csarnogból. Őszintén, én bementem a való villába játszani. Tehát, hogy én kíváncsi vagyok, meg nekem nincs. Te voltál abban? Volt, hát nem live-ban, nem, nem, nem élőben, nem élőben, de voltam bent másfél napot. De minek voltál bent? Lehetőség volt kipróbálni újságíróként. És újságírókból szerveztek egy, a, egy ilyen ügyet, megnyertem egyébként. De hogy... A, Mit nyertél meg? A valóvilág nyolc és felett. Kaptam egy cukit alatt, meg egy büvegpesgőt, persze, hát ez... De játék, hogy szóval nagyon érdekes volt uh, megtapasztalni, hogy milyen is az, amit én hasonló uh, e, szemüveggel nézek, mint... Uh, én írtam erről egy hangos jezetet, abban bevallottam a bűnemet, egyébként is lehet tudni, hogy én a TV2-vel voltam egy ilyen reality de ott a barátnőm pillanatok alatt... Uh, nem tudom, hogy akkor a barátnőm voltam már, vagy sem, lényegtelen, nem ez a dolog lényege, de izé volt. Uh, egy fontos személy az életemben, adtam a véleményemet, felhívtam telefonom, megkérdeztem, hogy ugye milyen jó vagyok, mert hogy azonnal jöjjek haza. <gül> <hállás> <hállás> gyakorlatilag az volt bennem, hogy ki akartam Köszönöm. próbálni magamat Igen. ezen a téren is. Nem sikerült. Nem, nagyon jó, hogy ezt mondta a Ez én, én, én nagyon, nagyon élveztem, én nagyon azt, hogy kipróbálhattam, és biztos vagyok benne, hogy játékosként nem mennék benne részt. Nem tudok a nagy azt követni, hogy ott láttam úgy nézni, mint korábban. Egyébként, ha megverte volna az Árpa Attilát, akkor se tudnék ránézni. Aha. Láttam Pérdöm. ott a feleségét, borbéi Alexandrát, és azt láttam, hogy az van benne, hogy oké, okay, lesz ebből három hűtőszekrényünk, 12 zsigulink, és 64-szer elmegyünk a Galapagos-szigetekre, de Ervén ezt akkor se kellett volna elvállalni. Ez, ez volt ez ráírva kikinek, a homlokára. Ez kikinek, kikinek a saját döntésein... Természetesen. Ez, ezt úgy hívják, hogy szórakoztatás. Az, hogy de még egyszer, engem mennyire szórakoztató? A buszhoz behozták onnan, nem hagyták. Egy, Persze. Kéne egy ember, aki oda, és azt mondja, nem kül, ez sok és hazaviszi. Ez nagyon sok szó, szituációban így van az emberrel, hogy ott lehetne az anyukája. Láttam, láttam első ember. Az első, az az első ember, is így kellett volna szombathelyre, az anyukájának remélem még Ez él, nagyon megfogni és szóval Egy ember életének is nagyon sok olyan pillanata van, hogy az enyémet, a tiédet, az övét meg lehetne fogni, és jól haza lehetne vinni. Tényleg láttam olyan 70 éves bácsit, akit a Hát, 90-hez közel lévő édesanyukája vitt haza a kocsmából a játékép elől. Tehát, hogy egy, <haz> nem, nem az egy... Nem az, az, az időt még... Nem, nem, nem, nem, nem, vissza, kanyarodjunk vissza, kukóra. A, a, a reszműsúrban ilyen még nem volt. Milyen? Házasodik a gazda, van ja, egy ilyen... Az, azt én én nem bírom. És, és, és, nem és nézem. Olyan szörnyen beszélt a férfi a nőkkel, hogy a nők. Ja, a nők, nők hazamentek, Igen, és hazamentek. Hazament. Milyen jól tették, Istenem. Döbbenetes, nem? Mindenen. Ilyet csinál. Hát, koko? Nem, nem, szoktak, nem volt lehetőségükre. Igen. Befejezés, koko. Uh, szóval uh, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ettől függetlenül neki nem fog csorbát uh, uh, szenvedni a. a Okay, magyar nem emberek fog, szemében nem fog, nem a hitelességet. Én, tehát, én, tehát, én, hogy én, Nem láttam okay, látta a, a közvetítést, úgy mondom, tehát, hogy szóval nem tudom, hogy ott hülyét csinálta magából, vagy leközvetített a rendesen a rendesítő meccset. Nem, nem magas nem A babám itt van, és azt talán még valamit bele lehet rakni. Azért nem gondolom van, veszélyesnek, mert az egy piaci alapon működő, nem tudom, a magyar. Nézőkből eltart. Ja, az a bukcs megcsúfolása. De ö, ö, egyébként is hogy miért gondolt, hogy a boss, a, a, az, az ökölvívásnak a megcsúfolása volna ez? Mert a nagy erői, meg az összes ö, szereplő vagy résztvevő, Mollárárólól Árpati-láig, stb. A, a meccseiket megelőző hónapokban edzésekre álltak. Már aki, ugye hát Már aki, de, most de hát hogy, ből hogy egy hogy komolyan ö, ö, látszólag legalábbis komolyan vették akik el indultak ezzel egyetértek. ezzel együtt ez egy cirkusz de ö, ö, abban az országban ahol Kósa és a Korcsó Szövetség elnök. Hát igen igen, az igen, az? igen hát, ez egy gyors valójú Ráadásul, itt meg az koko igen. jelen pillanatban azzal foglalkozott Szerintem ott fordított az úgy. ami tulajdonképpen így így vagy úgy, de mégis csak a hivatása. Míg uh, uh, Ungár Péter, amikor szombathelyen uh, Elsimont kérdezte egy ilyen pódiumbeszélgetésen, akkor tulajdonképpen az újságíró szerepét játszotta el, de Elsimont szemében mégsem volt újságíró, hiszen az Ungárnak ő, ő, ő nem de nyilatkozott, hanem Az nem nyilatkozott, de nem de nem de Az, az Elsimon az egész szerepvel az élő felvételű podcasttal szentesítette. De a tűz van babámnak az igazi megfelelője, majd valami képet, mert ugye most ezt így mutatom, ebből nem lát senki semmit, tehát illetve próbálják meg megérteni. Ugye aznap, amikor lemondott Vigyánszki Attila, akinek a lemondását nem fogadta el a miniszter Csák Aznap, néhány órával később, hogy lemondott, és nem fogadták el, elmentek a Szemelweis Egyetem traumatológiai klinikájára, ahol dr. Merkeli Béla rektor és dr. Bozzai Tamás a traumatológiai klinika vezetője fogadta, erről van fénykép, és én azt gondoltam, összeférhetetlenség, hogy nincs az a helyzet, tűz van babám, hogy Csák János és Vignyánszki Attila egyszerre látogassa meg ezt a két embert. Beleértve hogy ha már meglátogatta őket, akkor arról szeretnék képet látni, hogy meglátogatta őket, legyen ott egy fénykép, ahol az arcát azt ott kizélik. de nem, itt állnak, mint hogyha egyébként Orbán Viktorral, tehát ugye ő volt olyan, hogy ugye elment Covid idején valahol áruhában, mint Harunar Rashid, és megnézte, hogy izé, mi a helyzet a kórházakban, úgy állnak itt, hát... Tűz van, babám. igen. Hát, hogy ilyen nincs, tehát, hogy, hogy... És akkor ezek ott egymással közben beszéltek, és egyik azt mondta, hogy lemondok, és a másik azt mondta, hogy passzám, akiben... lemondtam tehát A lemondtam. Miniszternek akkor ott, ott feladatai beszélten. betáblázott rendje van. De akkor legalább 5 perc különbséggel jelenjenek meg. Hát, meg ez Facebook lehet, hogy két és fél órával előtte időzik. Na, mondjuk olvassák el a törvényeket, mert mert, hogy hogy de non, elérzést, ez egy itt vannak együtt, hát nem, nem leállhatnának egy jó, de félképen. Ja, jó, hát ez oké, okay, azt értem, de hogy... Egy lemondott, és ugyan. az, aki egyébként elfogadja, hát ez maga a nonsense. Nem ebben van baj, veled, fiala? <gül> tudom, é. tudom, é. hogy jó, veled van baj. Nem, nem van Nem Van egy nagyon érdekes jogértelmezési kérdés, bukkant fel, Magyar ügyvéd úr előálltak. Nem le vagy föl. Igen, De nem, lényegtelen. Nem, lényegtelen, nem lényegtelen. Nem lényegtelen, mert valójában nem a le és a felmondáson van a, van a hangsúly, hanem a, hanem a szerződésen, elfondáson. hogy a, a miniszter elfogadhatja-e, vagy bármi köze egyáltalán munkajogilag van ehhez a kérdéshez. És Magyar ügyvédő állítása, állítása szerint nincs, ezt én nem tudom, nem tudom se cáfolni, se megerősíteni, mert ellenőrizni sem tudom, nem tudom megnézni a Vigyánszki Attilának a szerződését, de amennyiben egy, valóban egy ZRT-vel áll uh, szerződésben Vigyánszki mint igazgató, akkor annak a miniszternek ehhez a pozícióhoz, ebben a formában, jogi formában valóban semmi köze, és uh, a felmondás sem ér semmit, mert hogy lemondásként hangzott el, tehát olyan, mintha még nagyobb bácsiházba járnánk. Igen. Itt sziasztok. mindenki hülye? Igen. Mindenki. igen ez igen, egy jó kérdés. Igen. Én meghagytam a végére, hogy nem szabad megöregedni. Nem. Aradi Hanga Zsófia írja, én meg nem mondom, hogy ez talán telex, vagy nem telex, de mindegy a mandin erre hivatkoznak. Konz Zsuzsa volt a vendége, Friderikus Sándor podcastjának, a teljes beszélgetés csak csütörtökön lesz elérhető, ugye ma szerda van, tehát ez 16-án lesz, ez teljesen értelmezhetetlen, hogy ezt annak idén a heti hetesben kezdték el, hogy ma, amikor van a tegnap, holnapja. Igen. De néhány perces előzetes már közzétettek, ebben szóba került Azaria. Pontosabban Azaria zenére, amiről kiderült, hogy Konz Zsuzsának a 80-as évek rock rockzenéje jut az eszébe. Amikor Friderikus megk Megkérdezte, hogy ismeri hallgatja a Kortás Magyar Popzenek képviselőit, Azáriát, Betóhofit, Krubi, Zsadlót, Konc, azt válaszolta, mindenkről tudok, Azárjára körülbelül egy évvel ezelőtt bokkantam rá, akkor belehallgattam és vologattam, hogy hát igen, ez is valami. Majd hozzátette, neki kicsit hasonlít a zenéj a 80-as évek elején népszerű lakodalmas rockra, és meg is említette a mi faj képviselőit, a Bugyi-fivéreket, a 3 plusz 2 nevű együttes tagjait, és dalukat a chipkés kombinét. Mm. Dupla kávé. Vége. Volt, ja. um, ezt igen? igen. És ugye ebből rájötted, tehát valahogy most vannak olyan beszélgetések, ahol, tehát ahol nem lehet az azáriáról nem beszélni. Semmi mondandójuk nincs az Azáriával kapcsolatban. Nem ismerik, de az Azári az egy olyan jelenség lehet, ami kikerülhetetlen. A miniszterelnök úr egyik, a az is. Még a miniszterelnök egyik videójában is. Ne haragudj, ebből a szempontból ki nem szaharja? Nem, el, csak, hogy, egy... csak, hogy, csak hogy még a miniszterelnök sem tud, nem tud beszélni róla, legalábbis a kommunikációs sztáv. Sőt. Jó, de igen, én egyszer lesz láttam lesz az, én. az Azáriát, nem tudtam senkihez se hasonlítani, de el tudtam dönteni, hogy soha többet, szemben a Krubi valaminek nem volt jó hangosítása, és kifejezetten felkeltett az érdeklődésemet, de még nem mentem egy másikra. Nézz meg az új klipjét. Jó? Krubi Zseni. Igen, de igen, egyszerűen. De hogy szegény konzsuzsának miért kell egyébként, tehát hogy... De semmi baj nincs ezzel, Te, ő nem mondott. <gül> hát... Ö... A, vál, vál, vál, bocsánat, a... Ahogy vesszük? Én, a, ahogy a leírásból, én azt, a, azt vettem ki, hogy még tetszett, tetszett neki hasonlít a Igen. Igen, Hát, hogy, hasonlít hát ez is valami. a zenére. Igen, építkezik belőle. Még Jimmy-ből is Bassman. Mindenből. meg, mindenből. De a drámanbészítők, ez az anyám kényeg mindenből, persze, hogy persze hogy a lakoldalmas Igen. Ben, hall, hallom is benne, nem csak, tehát a hangzás is, meg a da, tehát van, van ilyen dallama. De miért vagyok én arra, egy konzsuzsával folytatott beszélgetésben, mennyiben érdekes az, hogy ő neki egyébként mi a véleménye az azáriáról. Hát, akkor az azáriáról is meg kéne kérdezni, hogy mi a véleménye a konzsuzsáról, de az azáriás megkérdezik nem kérdezik meg arról, hogy mi a véleménye a konzsuzsáról, csak a konzsuzsákat kérdezik meg arról, hogy mi a véleményük az azáriákról. Hát akkor kérdezik meg konzsuzsát a nyomában. Akkor kérdezik meg az Azariáról, amikor megtölt aria három puskás arénát. A... És akkor mi van, akkor most Savanyú a szőlő? Ne. Ez ugyanaz, Egyszerűen... mint amikor a Bakás beszél, hogy akkor most, ha mi világító tornyunkat nem, nem néz százezer ember, akkor nekünk egyébként azokat a műsorokat le kell elakodalmas rokozni. De én nem akarom őket lelakodalmasnak A potyanésben én nem gondolom, hogy lakodalmasok, én a lakod, azt gondolom, hogy, hogy az egy intellektuális szégyen. Mert hogy egyébként a nőből ki tudnék nézni minőségibb dolgot is, de. De, de, de egyébként mennyiben érdekes. Ja, hogy konzumál, mit gondol az, az, a az a a Három, három arénát, hát Egyébként szóval szerintem nem érdektenem, hogy a hogy vagy ezek a nagyöleget, okay, ö, vagy igen. hát a természetesen félelmetesen fiatal még mindig, de hogy tehát a, a, a, ezek, a, a, ez, ezek az idős popzenészek, nevezzük őket így, mit gondolnak a ö, mai popzenészekről e, hogy az utóbbi pár évben szerintem egyértelmű... Ö, ö, trófosztások történtek a magyar pop, vagy könnyű, vagy akármilyen zenében. Mit nevezünk trófosztás? Hát, visszavallom, nem annyira trófosztás, mint inkább egy olyan generációnak a így följövetele, vagy eljövetele, vagy megjövetele, vagy szétjövetele, ami nyilvánvalóan, én szerintem szükségesé is teszi azt, hogy vagy mondjuk a Konzsuzsa, vagy akár a Bródi, vagy a Szörényi, most csak három nevet mondtam, miért pont ezt a háromat mondtam? Tök mindegy. Ö, pedig a magyar az jobboldal. Presszer. Az, az együttes. Presser. Hogy ők mit gondolnak ezekről a, a, a mai zenétről? Ez egy érdekes dolog, mert például a Bródi-ban megvan az az innovatív szelleme, hogy összeállt a Késner Péterrel. Tehát én például, amikor összeálltam veletek, a bakás nem tartozik idő, az egy és is korosztályban se ütel, amikor összeálltam veletek, illetőleg szerettem volna összeállni veletek, és elhívtalak benneteket, abban a szó legjobb értelmében egy olyan vérfrissítés volt, amiben benne volt, hogy nem az én korosztályom, nem az én érdeklődésem, e, hajrá, ki tudja, hogy mi lesz belőle. Tehát, e, ha az ember... Meg... mi vagyunk a tiltál az ariáid. Egyárgyat. nem. Csak viccelek, viccelek, nagyon távol értelemben, beleértve, hogy én egyébként a potyondiedinát, akiről beszéltem, csak szeretném a bakásnak köve mondani, én még volt olyan, hogy hívtam műsorban, miközben én, Igen, ugye, a, műsorban a gyermekének a, az apjával, ugye hát nem voltam túlságos a jó viszonyban, de az egyik műsoromról olyan módon emlékezett meg, hogy írtam is neki, nem is reagált rá, tehát az követően már képtelennék vele egy hely lenni, De én a Magyar Rádióban azt tanultam, illetve nem is azt tanultam, olyan páratlan lehetőségem volt, hogy a legkülönbözőbb emberekkel tudtam együtt dolgozni, ha ők egyébként igent mondtak nekem, pénzt is tudtam ajánlani, és különböző szupergrupokat hoztam létre, elsősorban magamat nem szupernek feltételezve, abból adódóan, hogy ezek az emberek egyébként mire képesek. A Bakácsol is így ismerkedtem meg, így ismerkedtem meg, a Friderikusszal így ismerkedtem a Gestivel, a, hajóssal, a nem tudom kicsodával. Még csak kölcsönösséget se feltételeztem, és ha feltételeztem volna, akkor az nem lett volna egyébként egy kifizetődő dolog, mert ez közel sem volt annyira kölcsönös, mint amennyire az én lehetőségem ez megvolt. Ez ugye a Magyar Rádió biztosította megközelítően 15 éven keresztül, és aztán később. A Kényfejancsi korai periódusában is alkalmaztam ezt, beleértve, hogy amikor nyáron nem dolgoztam, akkor elhívtam a Csisztut, elhívtam a Jakubcseket, elhívtam a Novodonszkit, amiből a Csisztunak és a, a, a Jakubcseknek megmondta a, a svábi András, hogyha egyébként ők elfogadják a meghívásomat, akkor utána már vissza kell menniük a TV2-be, mert hogy én egy olyan szellemi fertőt képviselek, ha ezt lépik, Igen. akkor azzal, mint egy léptek a TV2-ből. Mondta a eddig. Világítótó... <meng> <g> Jó, hát figyelj, az a baj, hogy ezeket a történeteket nem felejtem no. el, és ti még annak vagytok a bizonyíték, hogy ilyet létre lehet hozni. Létre lehet, meg kell, szerintem kell is, tehát hogy és ez ebből a szempontból maximálisan igaza van a csídernek, hogy már engem nagyon is érdekelne, ha mondjuk én az a lennék, hogy mit gondol rólam az én konz zsuzsám. tehát hogy érted? A, szóval, hogy még akkor is, ha mondjuk nem szívelem a, az illés együttest, vagy nem szívelem a, a mindegy, melyik. Az a baj, a, ezek, tehát, vagy... az, én egyszer megpróbáltam az Azária közelébe kerülni, de rájöttem utólag, hogy nem volt egy jó ötlet. Veletek sok szempontból közös levegőt szívok. Az Azáriáról úgy beszélgetni, hogy közben az Azáriát nem hallgatom, nem nézem, és csak azért beszélgetni vele, mert az egy trend. <gül> Igen, igen. Annak semmi értelme. Semmi értelme. Abból a szempontban mégis módosítanék ezen, hogy az Azaria egy beszélgető fej is. Tehát Én ezt a... értem, de ahhoz még, de nem tudok vele, tehát akkor értem. tudnék okay. mit kezdeni vele, hogyha egyébként valamilyen mértékben tudnám, hogy ő kicsoda. De, tehát nem tudom, csak azt tudom, hogy sokan számon tartják, ma már ez a fajta sznobbizmus nem el. Köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívást. Hát utoljára. Zárjuk a meghívást. Mert? Ügyi Tudom, kedves. Hát az ugye itt egyből. Ja, néztünk Svábihoz. Bezni a Svábihoz. Látod, mi nem vagyunk kell, hogy megcsináltunk, aki. Látod, mi nem vagyunk a csátánat, mi elfogadjuk. Hát, mit, mit fogadtak el? Hát akkor le kell át. Mi elfogadjuk, aki meg keresztbe. Le kell, hogy hívj. Lemondást. Nem? Bemondást. Bemondásra. Bemondásra. Az, amiről nem beszéltünk egyébként, csak foci kapcsán az meg az a hír, szintén mai, és hogy milyen, milyen rendes a hatalom, de ebben már nem kezdünk bele. Azt nyilatkozta Rosszi, ezt ma fogják mutatni teljes terjedelmében, kérlek szépen rengeteg a papír, már csak egyet kell lapoznom. Azt mondta, a magyar válogatott szövetségi kapitánya Márko Rossi többször is beszélgetett a fociról Orbán Viktorral, szerint a miniszterelnök ért a futballhoz, ettől elő soha nem próbált nyomást gyakorolni rá. És amikor Csányi Sándor felkérte erre a munkára, biztosított engem a függetlenségemről. Tehát gyerekek van. Van, van remény? Van Van Van van. még, van még pozíció? Amin... Mindenok. Nem tudom. Nyerjük Szufiába. Egyébként nyerjük.